Брендон не наважувався глянути у бік Мері. У глибині душі його палив сором, але з іншого боку він зараз боровся за своє життя і волю. І страшенно боявся. Тому що було в його доброму другові Генріхові щось, через що страх міг легко оселитися в душі. «Прошу вашу величність вислухати, що я скажу. Він би думати не наважився про те, що говорить король» його почуття до леді Мері ніколи не переходили межі чемності. Хіба що він допускав певну фамільярність, пам'ятаючи про ті часи, коли всі вони були ще дітьми і росли під наглядом покійного короля Генріха VII. Хай залишається його душа з миром. Але він, Брендон, ні на йоту не переступав належної межі і навіть сподіватися не міг на шлюб чи інші близькі стосунки з Мері Тюдор. Більше того, він саме хотів просити свого короля про дозвіл на заручений з унукою герцога Норфолка міс Елізабет Лізл, опікуном якої він є і на шлюбі з якою наполягає герцог. Мері відчула, що король дивиться на неї і не знала, чи помітив він, що вона на межі істерики. Їй було болюче бачити, як принижували коханого чоловіка, як він сам принижувався, виявляв легкодугість і відмовлявся від неї. Найбільша любов людини – це любов до життя, сказав їй Брендон, і це було єдине, що виправдувало його в її очах. Але їй було соромно за нього і боляче, так боляче. Вона ж іще пам'ятала смак його поцілунків. Генріх ударив руками по ручках крісла. Отже, ви зараз підете, через Брендон тому що ми не бажаємо вас більше бачити. Свідомо чи несвідомо, ви накликали ганьбу на нашу родину, і краще, що ви зможете зробити, це залишити двір, залишити нас, виїхати у провінцію, обвінчатися з леді Лізл. І ніколи, чуєте, ніколи не з'являтися нам на очі. Це була опала, королівська немилість. Але Брендон розумів, що минулося малою кров'ю. Він шанобливо хотів припасти до руки короля, але Генріх вирвав руку, вказавши йому на двері. Брендон уклонився Мері, лише на мить глянувши на неї. Її очі благали «Ти кидаєш мене», але він, заткуючи, вийшов, зачинивши за собою двері. Мері не могла так володіти собою, як він і проводжала його очима з такою тугою в погляді, що виказала себе з головою. Генріх, мов розлючений лев, кинувся до неї і почав трясти так, що в неї збоку вбік в бік замоталася голова. «Розпусниця! Повія!» січав Генріх крізь ціплені зуби біля самісінького її обличчя. «Я так і припускав, що це ти спокушала його, а не він тебе!» Відмовитися від вищої долі, від свого обов'язку заради такої ницості? Він сам не хоче вас, міледі. А ти? Ти, принцеса Англії, для якої я влаштував найграндіозніший шлюб, про який тільки можна мріяти. Брендон же? Ти ніколи його не побачиш. Мері не могла більше стримуватися. «Генріху, жалься!» Усе, чого я хочу, це повернутися в Сафулк, жити в глушині, поїхати якомога далі від двору. І хіба моя провина, що від народження я так близько до трону? О, так, це дало б тобі можливість щепитися в Брендона, як реп'ях, і ти швидко розставила б перед ним ноги, залізла б йому під гульфик. А він? Він би наплював на тебе. Він же чистолюбець, на відміну від Мері Тюдор. Генріх відіпхнув її, грубо жбурнувши накилим. Її схлипування тільки дратували його. Він відійшов до вікна, різко відкинув штору і довго стояв, майже заступаючи просвіт вікна, нервово стискаючи, розтискаючи щеплені позаду пальці рук. Нарешті заговорив, і голос його звучав ладно і спокійно. «Я вирішив, що більше не зволікатиму з вашим шлюбом, міледі!» Плач за його спиною припинився так несподівано, що Генріх, не стримавшись, озирнувся. Мері сиділа на підлозі, і очі її горіли такою впертістю і непохитністю, що він навіть розгубився. «Ви чули, що я сказав?» Мері подумала про своє розбите, принижене кохання... Про те, як легко король віддавав її незнайомому дідові Про те, як ображав і знущався з неї І в ній піднявся такий протест, якого вона навіть не сподівалася від себе Їй немає за що боротися, але вона могла помститися Ви можете повідомляти все, що вам заманеться, але я скажу ні Вам доведеться відправляти мене у Францію не інакше, як зв'язаної по руках і ногах і я ж кричатиму в обличчя цьому старому лиходію Людовіку, що ненавиджу його, і якщо він хоче продовжити свій рід, йому варто наказати, щоб мене тримали, інакше я відбиватимуся. І коли мене поставлять з ним перед вівтарем, я все одно, скільки б там не зібралися народу, повторюватиму «Ні, ні, ні». Очі Генріха звузилися, утворивши дві блакитні щілинки, Ніздрі роздувалися від гніву, він шумно дихав, мов розлючений бик. «Тебе поротимуть багато разів, поки твоя шкіра не звисне жмутами!» Вона здригнулася від страху і злості. «Господь і Мати Божа захистять мене, а я не поступлюсь!» «Господь і Мати Божа на моєму боці!» Процідив Генрих крізь зуби і вийшов, гупнувши дверима. Як і казав Улсі, за ним незабаром надіслали. Як завжди, коли в короля були б труднощі, він звертався до свого вірного канцлера. І зараз веслярі дружно налягали на весла, гребучи проти течії у бік річменського палацу. За поворотом річки вони порівнялися з човном, на якому плив у зворотньому напрямку Брендон. У вулсі були меткі очі, і він ще здалеку помітив, що у Брендона сумний і пригнічений вигляд, і зрозумів, те, про що він думав, сталося. Коли човни зблизилися, і Брендон помітив бузкову рясу канцлера-єпископа, він наче стрипенувся – Схоже, бажаючи віддати човняреві наказ, наблизитися, але вуси звелів своїм людям гребти, не зменшуючи темпу і відвернувся, удаючи, що, крім аромату апельсина, який він тримав у руках, його ніщо більше не обходить, навіть не озирнувся на свого колишнього союзника. Більше того, коли Нішчовна увіткнувся у причал Річменської пристані, він віддав наказ своєму секретарю Крамуелю гребти назад у Лондон, наздогнати Чарльза Брендона, заарештувати і перепровадити у Тауер.